Folytatjuk tovább az apostolok cselekedeteit, és hát elvileg hát többet szerettem volna már, már átveni, de idáig volt az üzenet, úgyhogy ennyit fogok elmondani egy órában. Azt hiszem, szellek, mi? Szóval, hogy, hogy az apostolok cselekedeteiről ugye mindig azt látjuk, hogy, hogy Isten így, így egyre nagyobb dolgokat tesz, egyre nehezebb körülmények között és most hallottok is. Szóval azt látjuk, hogy Isten egyre nagyobb dolgokat tesz, egyre nehezebb körülmények között, és, és egyre inkább látjuk azt, hogy azok a, az emberek, akik részt Isten munkájában, azok egyre fajsúlyosabbá válik a, a döntésük. Egyre inkább az, Azért ki, hogy Péteréket Pétert meg János, ők voltak a, a főszerepben ha megismerkedik egy újabb főszereplővel, akinek egy rövid epizód jellegű szerepe van az apostolok cselekedeteiben, ám mégis nagyon jelentős uh, szerepe. Uh, azt látjuk, hogy, hogy egyre, egyre nagyobb elköteleződést igényel Krisztus követése, hogy egyre uh, jobban borsott tör az igazság a zsidó vezetők, a... Majd később látjuk, hogy a világi vezetőknek is az orra egyre nagyobb veszélybe forog az, az apostoloknak az élete, egyre több a konfliktus, egyre nagyobb elköteleződés szükséges arra, hogy, hogy valaki Krisztust kövesse. És ez az életünkben is így van, hogy amikor, amikor jól mennek a dolgaink, akkor, akkor úgy, úgy könnyű úgymond Krisztust követni, vagy hát inkább nem követni, vagy nem is tudom, akkor hogy el vagyunk így a, a, a levünkben és ott. ott úszkálunk benne, és jól érezzük magunkat, és azt mondjuk, hogy milyen jó ez a keresztény élet. És amikor, amikor nehézségeink vannak, na akkor derül ki, hogy mennyire vagyunk elkötelezett követői Krisztusnak. Vagy mindig, amikor, amikor, amikor szembe jön egy bűn, mint hogy egy olyan bűn, ami bennem van, és szembe jön egy tábla, hogy hát itt ez a pont után ezt már nem lehet csinálni, akkor jön egy elköteleződés, hogy mit választok, hogy a bűnömet választom, vagy az engedelmességet Krisztusnak. És nagy a kegyelem, hogy amikor tovább megyek a bűnömmel, mert Krisztus akkor is szeret, meg nem vetem magától. De hogy az életünkbe jutunk ilyen pontokra, amikor dönteni kell, amikor, amikor el kell köteleződnünk. És uh, amiről ma szeretnék beszélni, az a szolgálat. Ugyanis a szolgálat az, az, az is egy ilyen, egy ilyen mérföldkő az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy most már ismerjük Krisztus, most már úgy valami kapizsgálom, hogy az egész miről szól, ami döntést a szívembe, és hogy, hogy mihez is kezdjek én a gyülekezettel? Mihez is kezdjek én azokkal a dolgokkal, hogy Isten valamit mutat, hogy jó lenne tenni? Mihez kezdjek a képességeimmel, tehetségemmel, adottságaimmal? Lehet itt gondolni pénzügyi dolgokra, lehet gondolni képességekre, lehet gondolni eszközökre, hogy ha van mondjuk egy termem, akkor, az, akkor ott mit tudom én, lehet gyülekezeti alkalmat tartani. Tehát nagyon sok mindenre lehet gondolni, de hogy, hogy, hogy előbb hogy a szolgálat, hogy visszaszolgáltatni valamit, hogy valamit beszolgáltatni, az, az egyre inkább lesz az életünkben. Egyre hangsúlyosabb és egyre jobban látjuk szükségét, és egyre jobban fordul is, lelkismert, ha nem csináljuk. Az apostolok cselekedetei hatodik fejezetéhez, amire eljutunk, addigra látjuk azt, hogy, hogy sokszor előjön az, hogy egy gyülekezet közös, egy egységben van anyagilag, meg szívvel, élekkel. és az Apcell hat ba a, hát már valószínűleg volt a konfliktus, de itt van leírva először egy ilyen gyülekezeten belüli konfliktus. Az Apcell 6-től a 6-ig olvasom. Azokban a napokban pedig, hogy a tanany tanítványok számban gyarapodtak, a görög, görög, görögül beszélő zsidók között zúgolódást támadt a héberek ellen, hogy a közülük való özvegyasszonyokat mellőzik a mindennapi szolgálatban. Ekkor a 12-től a tanítványok sokaságát, és ezt mondták: Nem helyes az, hogy mi az Isten igényét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgálunk. Testvéreink választottak, ki magatok közül hét férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik lélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra, mi pedig az imádkozás és az ige hirdetés szolgálatát végezzük. Tetszett ez a beszéd az egész sokaságnak, és kiválasztották Istvánt, akik hittel és szemkilegkel teljes, teljes férfi volt, Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timon, Parmenást és Nikoláoszt, aki antióki prozelita volt, akiket az apostolok elé állítottak, majd imádkoztak és rájöttették a kezüket. Itt azt látjuk, hogy van egy ilyen szervezeti konfliktus, hogy a nem zsidók a zsidókra elkezdenek pikkelni, hogy hát mert ilyen jobban benne vagytok a szolgálatban. Látjuk, hogy nem az volt a probléma, hogy hát már megint túl sokat kértek tőlünk, hanem hogy minket nem bontok be eléggé. Vagyis hát az özögyasszonyainkat ugye. Az erős férfiak felürekülték a nőket, de mindegy. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen hátrány érzetük, hogy, hogy ú, hát én most kevesednek érzem magamat a gyülekezetben. Aztán erre válaszul az apostolok azt mondják, hogy egyébként az se jó, hogy mi itt vagyunk a 12 tanítváról beszélünk itt egyébként, hogy mi szolgálunk föl az asztaloknál, és közben meg az igével, igét meg nem hirdetjük. Akkor nőtt a gyülekezet, hogy 12 teljes idős konyhásra volt szükség, és ez a 12 apostol vállalta ezt a feladatot. Ami hát látjuk, hogy ez nem a legjobb leosztás, és ezt ők is észrevették. Egyszerűen túl sok volt a munka ennyi emberre, és akkor ennek hatására elkezdenek úgymond szervezni, vagy rájönnek arra, hogy be kell vonnunk embereket. Kell szolgákat, bevonunk ezeket. A, az íg egyébként a diakónusoknak írja legalábbis a, a Revideát Károli Biblia, tehát hogy egy ilyen, ilyen előjárók a, a gyülekezetben, akik így nem csak hogy szolgálatban is, azt már meglátjátok, hogy ez... ez, ez Mit jelent, hogy nem csak a szolgálatban, hanem a lelki dolgokban is előjárnak. Ezt jövő héten fogjuk részletesen megnézni István esetében, aki, akiről majd olvassuk azt, hogy bár ő, ő konyhás volt, vagy inkább pincér, mert az asztalok mellett szolgált, tehát ez ételt adta az embereknek. Ő bár egy pincér volt, de Isten hatalmas dolgokat tett rajta keresztül. Olyannyira, hogy Isten olyan helyzetekbe viszi vele, olyan helyeken kell megvanni a hitét, és olyan nagy, dolgokkal kell szembe menni, hogy a végén mártírhalált hal, de akkor sem tagadja meg Krisztust. Tehát egy egyszerű pincér pozíciót kap, és egészen hűséges, egészen a kereszthaláléig, vagyis hát a megkövezésnek a haláláig. Látjuk azt majd, hogy, hogy a szolgálat az, az egy nagyon kettős dolog. De ne rohannyunk előre, mert én nem rohannyak előre, ti nem rohantok sehol, ahogy látom. Az első dolog, ami feltűnhet, hogy a második és egyik a a 4. versük, ha megnézitek, ugye azt írják, hogy a 12. azt mondta, hogy hát nem oké, hogy mi pincérkedünk, amikor igényt is kéne hirdetni valakinek. És akkor kiválasztanak, azt mondják, hogy na választhatok ki embereket, akik azt csinálják, hogy meg addig imádkozunk, meg prédikálunk. Hogy első kérdés az, hogy, hogy most akkor van különbség a szolgálatok között? Most akkor a takarítós szolgálat, meg a dicsőítés, és és a ez valami egy ilyen, egy ilyen lépcső lenne? Vagy, vagy most ez hogyan van, van alantassabb szolgálat, meg van kiemeltebb szolgálat? Ahhoz, hogy ezt megértsük össze, megkérdezzük, mi az a szolgálat egyáltalán. És Warren Willsbynek van egy Isten Szolgálatában című könyve. Nagyon jó könyv, bár még nem olvastam de mindenki azt mondja, hogy nagyon jó. De az első fejezetben van egy, ad egy definíciót a szolgálatra, hogy mi is az a szolgálat tulajdonképpen. Ez már már sokszor találkoztam, meg sokszor gondolkoztam rajta, és ez szerintem annyira jól összeszedett dolog, hogy, hogy szeretném, hogyha innen indulnánk ezt a definíciót használnánk. Ez az, hogy szolgálat akkor történik, amikor Isten erőforrásai szerető csatornákon át emberi szükségeket töltenek be Isten dicsőségére. Még egyszer felolvasom, most víz, víz effektá. Szolgálat akkor történik, amikor Isten erőforrásai szerető csatornákon át emberi szükségeket töltenek be Isten dicsőségére. Egy ilyen körforgás. Isten erőforrásai szerető csatornákon át emberi szükségeket töltenek be Isten dicsőségére. Egy ilyen négy lépcsős folyamat. Tisztára, mint a négy ütemű motor, nem? Hogy visszatérünk ugyanoda, és akkor kezdődik előre az egész. Ez a szolgálat. Az első ugye az, hogy Isten erőforrásai kellenek a szolgálathoz. Tehát nem emberi eszközökről van szó, szóval ez nagyon fontos dolog. Lehet adni, lehet emberi erőforrásból is adni, tehát simán lehet az, hogy sütök egy fasírtot és átiszom a és a szomszédné felé szolgáltam a fasírtal, ami emberi erőforrásokból készült. De a szolgálat, amikor itt, le, itt bibliai értelemben beszélünk a szolgálatban, az mindig, egy, mindig Isten forrásaiból táplálkozik. És persze a fasírt is valamennyire Isten forrásaiból táplálkozik, mert Isten adja meg a fasírhoz szükséges dolgokat, hogy meg tudjam venni, meg hogy legyen hol megsütnöm, meg legyen jövő fizetnem a gázszámlát, amivel be tudok gyújtani. Már nem a gázszámlával, hanem a, a gázzal a tűzhelyben, és akkor, akkor annyi számlát kapunk, amit kezdjek ará valamit kecsinálni. Szóval, tehát amit adok, azt tulajdonképpen nem én adom. És itt is érkezünk a második dolog, a második polthoz, a szerető csatornához. Olyanok vagyunk, mint egy cső. Egy, Képzeljétek el egy eresz csatornát. Vékony anyag, hatalmas keresztmetszet és ennyi. Tehát semmi motor nincs. Egy Teljesen egy passzív dologról van szó. Mi ilyen szerető csatornák vagyunk. És ö, nagyon fontos az, hogy szeretetből és nem kötelességtidatból kell történni a csatornázottságunknak. A 2. Korintus 9 ben olvasunk arról, hogy hogyan adakozzunk, hogy ne kényszerűségből adjunk, mint akinek a fogát húzzák, hanem mindenki, ahogy, ahogy előre eldődött a szívébe, úgy adjon, mert a jókedvből adakozót szereti Isten. Amikor felajánlok valamit abból, amin van, akkor azt jókedvből tegyem, ne kényszerből, és erről még később visszatérek, mert akik rendszeres szolgálók, azok a kényszerből szolgáltat, azt valahogy az életük... Állandó részének tekintik, mint amit mondtam én is, hogy nehezen vettem rá magamat arra, hogy fölkeljek reggel, kimásztam ki az ágyból, fölkészüljek, tanításra is eljöjjek, és tanítsak, és itt legyek. De alapvetően nem egy ilyen kényszeredett szív az, ami, amiből az egésznek el kell indulnia. Nem arról beszélek, hogy nincs, amikor kényszerből menjünk tovább, de erre majd visszatérek. Tehát, egy szeretett csatornának kell lenni, egy jó szívvel kell történnie a szolgálatunknak. És kétféle szeretet van, ugye? A teológiával jártasabbak tudják hogy van az isteni szeretet, meg van az emberi szeretet. És a kettő között hatalmas különbség van, bár van átfedés, hát természetesen az isteni szeretet bőven betakarja az emberi szeretetet, de hogy, hogy, hogy a szolgáltunk az mindig ugye szeretetből fakad, és soha nem tudjuk leválasztani ezt csak isteni szeretetből, ezt csak emberi szeretetből teszem. Azért is, mert ha elkezdek valaki felé szolgálni, azt meg fogom szeretni. Tehát egy idő után már nem tudok nem tudom őt, őt nem, emberileg nem szeretni. És alapvetően az emberi szeretet sem rossz. Csak hogy az emberi szeretet, az, ha csak emberi szeretetből táplálkozik egy szolgáltató, akkor az dicsőségvágyból történik. Nem feltétlenül az, hogy engem kívülről ismerjenek el, lehet, hogy magam miatt csinálom. Ismerek olyan embert, aki olyan, olyan okból szolgált, akkoriban, amikor ez, erről így beszéltünk, vagy amikor ez így így tehát amikor ez így aktuális volt, hogy, hogy ő szerette volna, hogyha az önértékelése helyre kerül és ezért elkezdett szolgálni. Tehát egy emberi szeretetből más felé, maga felé, nem tudom, de látjuk, hogy így, kicsit egy kicsit ilyen, egy ilyen megrekedt dolog volt. Mint egy, mint egy játékban a demo, hogy egy bizonyos pontig el tudsz jutni, de utána nem, mert nincs. Tehát utána nincs meg az a, a tér, nincs meg oda. Le van zárva, ott van egy kapu, ami a rendes játékban nincs, és nem tudsz tovább menni. És az emberi szeretetből történő szolgálat is ilyen, amikor emberi szeretetből szerető csatorna vagyok, hogy, hogy egy bizonyos pontig lefolyik Isten átása, ott van egy pici lyuk, át tud valami csorogni, és ott megakad a dolog. És ott van ugyanakkor Isten szeretete, ami, ami... Hát három tulajdonságot írtam föl, az egyik az az, hogy kifogyhatatlan. Tehát Isten nem fárad el szeretni az embereket. Soha. Ez a kegyelemnek a lényeg, hogy Isten soha nem fárad el, soha nem szűnik meg szeretni. És ez emberileg nem lehetséges. Mert előbb-utóbb azt mondom, hogy ah, jó, most én hazamegyek, mert most már 16 órája szeretlek téged, most haza akarok menni, legalább egy két órát aludni és jövök vissza, jó? De, tehát az emberi, emberek előbb-utóbb a napta. Vagy aki felé szolgál, akit próbál szeretni, ő nem, mondjuk, hogy nem szeret viszont, vagy esetleg oda tojik az orra alá, vagy bármi olyat csinál, ami azt mondja, hogy hát, de hát én itt, itt, itt adok, és, és ez a hála. Egyszerűen Isten nem jut arra a pontra, hogy ez a hála, mert tudja, hogy ez a hála, tehát hogy a hálánk nem képes többre, mint hogy eláruljuk őt, meg, meg oda meg elfeledkezünk róla, meg fogadalmakat teszünk, és két perc felrúgjuk. Tehát, hogy a mi hálánk az idáig terjed. Isten nem vár csodát nem várja azt, hogy az ember bármikor megjavulja, nem várja azt, hogy én bármikor jobb legyek. Istennek van a szeretete. Istennek független a szeretete. Mert Isten annak, ellené, nem is is annak ellenére attól függetlenül hogy szeret, hogy milyenek vagyunk. Akár jók vagyunk, akár rosszak vagyunk, Isten szeret minket. Ez megint csak emberi reakcióktól függ az én szeretetem. Ha valaki jelenséges velem, azt lehet, hogy szeretem 200 méter meg nagyobb távolságról. De Isten nem ilyen, Isten Isten azt, hogy... Ha te rúgkapálódsz, ha belé, meg akarsz szülni, akkor is szeretlek, és akkor is közel jövök hozzá. Ez is egy olyan dolog, ami a szolgálatban fontos. Emberileg nem lehet, vagy hát bizonyos méterig le lehet csökkenteni ezt, de az, hogy, hogy, hogy lakozást vegyen valakiben az Isten, hogy beleköltözzön, hogy a nullára redukálódjon ez a távolság, ezt csak Isten tudja megtenni. És ott van az, hogy, hogy Isten szeretete utánozhatatlan. Tehát Isten olyan dolgokat tett, olyan módokon mutatja meg az ő szeretetét, ami embereknek nem is lehetséges. Tehát például az, hogy elküldi a fiat, hogy meghajol minden ember bűnhért. És ez még csak a jéghegy csúcsa. Mert Istenen is sokkal jobban szeret, mert Isten nem azt mondta, hogy van megváltásatok, most már éljetek ezzel, aztán sziasztok. Az alkotó pihen, a gép, forog, a gép forog az alkotó pihen. Tehát nem azt mondta Isten, hogy jó, most már megadtam mindent, az ennél nagyobb bizonyíték, nem kellene. Újra és újra és újra bizonyítja az ő szeretetét felénk. És újra és újra. Ez is az utánozhatatlansága. nem tud az ember csinálni, hogy amikor odaadja a maximumot, a teljeset, akkor még ad. Hát miből? De Isten kifogyhatatlan. Isten tud adni végtelen módszeretetet. És, és akkor eljutunk arra, hogy, hogy akkor... Hogyan adjak, ha nem tudok szeretni? Amikor szolgálok valaki felé, gyülekezetbe, gyülekezeten kívül, bárhogy, amikor ott van bennem, ú, ez most Jézus nevében, de nincs bennem a szeretet. Ha valaki húzamosabb ideig vár szolgált bármilyen területen, akkor tudja, hogy eljut erre a pontra, hogy, hogy, hogy elfogy a szeretet, hogy csatorna van, de szerető csatorna nincsen. Az úgy, úgy elkapott, úgy, úgy, úgy elfogyott volt, de már nincsen. És akkor jön be az a, az a what would Jesus do kérdés, hogy mit tenne Jézus? Ő hogyan tekintene arra az emberre? Mert mihelyest elkezdek emberileg kifogyni, ugye mondta, hogy nem, egyszerűen nem lehet külön választani, nem tudjuk külön nem tudunk teljesen istenileg szeretni, nem tudunk teljesen függetlenül a saját emberi működésünktől, a személyünket, nem tudjuk kidobni a kukába, és nem is kell, amikor szolgálunk. Egyszerűen eljutunk olyan pontra, amikor elfogy a szeletet, akkor Jézus mit tenne? Mert hogy, hogy meg kell vizsgáljuk azt, hogy, hogy mi Isten szíve a felé az ember felé. Ez fog tudni továbbvinni minket. Amikor Isten szívével, Isten szívét látom meg, hogy Ő hogyan viszonyul a felé az ember felé. Mert az én szívem elfogy. Az én szívem az kifárad, megbántják, lemerül, és a többi, és a többi, megúnya a dolgokat. De Isten szíve nem unja meg. Isten nem olyan, mint én. És ilyenkor, hogyha úgy tekintek arra az emberre, hogy Isten hogyan, hogyan szereti, akkor átérek arra a helyes vágányra, hogy hogyan legyek szerető csatorna. Mert nem szeretett teljes csatornának kell legyek, hanem a szeretetnek kell legyek egy a csatornán, egy szeretetből készült csatornának lenni. Ez most már teljes képzavar lassanként. Szeretet, Isten szeretetéből készült csatorna tudok lenni. Az az, ami, ami, ami minden körülmények között tud szolgálni. Amikor Isten szeretetét akarom továbbadni, amikor Isten szeretete az, ami, ami motivál, az, ami hajt engem, hogy én benne legyek ebbe a szolgáló körbe. És ott van az, hogy emberi szükségeket tölt be. A János 3.16-ban azt olvasok, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő fiát adta. Isten nem azt mondta, hogy akkor a szükséget látotta a világnak, hogy odatta az ő fiát, hogy betöltsze ezt a szükséget, hanem a szeretet volt az egésznek a kiváltó oka. És a szeretet az nagyobb, mint a szükség. Mert a szükségeket betölteni, az kötelességből lehet. Tehát, hogyha mondjuk valakinek, nem tudom, van egy... egy most nem tudok hirtelen jó példát mondani. Amikor, amikor valamit szükség, egy szükséget töltesz ki, akkor azt lehet szív nélkül csinálni. A kötelességet teljesítetted, el kell lapátolni a havat a ház előtt, mert egyébként ugye törvényileg kötelesség a saját házszakaszod előtt az utat tisztán, a járdát tisztán tartani. Ezt te megcsinálhatod. Ha te kötelességtudó vagy, ha szükséget látod és megteszed, akkor eljutsz a telek a telek végéig. De amikor szeretetből töltöd be a szükséget, akkor elkezded lapátolni a szomszédnak a havát is. Nem azért, mert szükséges, nem azért, mert szükségben van, hanem azért, mert szereted őt. Még akkor is, ha ő ki tudna jönni és meg tudja csinálni, és soha nem csinálja meg, de akkor is átnéz, és fütyörészve eldobod a havat tőle, mert szeretet hajt. És Isten ugyanez a szeretet hajtja, nem a szükség betöltésének a felismerése és a képessége. Ugye Isten azért be tud minden szükséget tölteni, ez nincs baj a Bibliában, rengeteg helyen olvassuk, hanem Isten szeret minket, és pont ezért akarja szükséget betölteni. Nem csak be akarja tölteni a szükségeinket, hanem szeret minket, és ezért. Ez egy ilyen kis másodlagos, bár ez a fő profilja a szolgálatnak, de ez a másodlagos dolog, és ezt meglátjuk majd később, hogy, hogy, hogy ezt még hol látjuk ebben a történetben. Tehát, hogy ha, ha szeretek valakit, akkor nem hagyom, hogy szükség legyen, és Isten ugyanezért tölti be az emberi szükségeket a szolgálaton keresztül. Ugyanabból a szeretetből fakadóan. És a negyedik dolog az az volt, hogy Isten dicsőségére. Na ez a legfurább része az egésznek, mert eddig még ismerjük ezt, vagy megértjük még így a szolgálat pszichológiája, hogy a szolgáló hogyan ne égjen ki. Tehát ezt még le lehet bontani emberi szintre, de az, hogy Istené legyen a dicsőség, na itt már teljesen kile kell venni a pszichológiát. Itt már nem lehet motivációs okokra visszavezetni a szolgálatnak a, a helyes működését. Istennek visszaadni a dicsőséget az, az én magátad értetődő dolog ebben a három, ez a három pont után. Mert ki másnak adjam a dicsőséget? Isten erőforrásaiból, az ő szeretetével, az ő által felismert szükségekre ad valamit. Hát nekem mi volt a közömehez? Hó volt benne az én? Jó, lehet, hogy valahol pont benne volt valamelyik szóba az én, de hogy szén vagy ilyesmi, de nem mondtam. Szóval, hogy, hogy kinek a, ki, ki máséről adnám. Kinek másnak adnám a dicsőséget? És igazából ez nem egy ilyen nagy lelki dolog, hogy hú, igen, el arra az állapotra, hogy Istennek adom a dicsőséget a dicsőítés végén. Vagy miután Átkísértem a szomszédnél, itt a zebrán, bár nem akart átni, de átkísértem. Vagy miután el, ellapátoltam a, a, a, a havat, vagy bármi ilyesmi, hogy úgy, igen, Istenek adni a dicsőséget, én nagyon szent vagyok, és így, így nézzünk azokra az emberekre, aki azt mondja egyszer, hogy ja, olyan jó, hogy ezt megcsináltad, és akkor azt mondja, hogy Istennek legyen a dicsőség. Vagy egy keresztény koncert végén, amikor így állnak, és így, ah, mennyire szentek, hogy Istenek adják a dicsőséget. Nem erről van szó, hogy el kell jutni egy ilyen furcsa állapotig, egy furcsa lelki állapotig, hanem a mennyei perspektíva, amiről beszéltem már múltkor, a mennyei a perspektívám, ha nem földi viszonyatban nézom a dolgokat, hanem azt hiszem, hogy ja, hogy ebben az egész dologban, ami most történt, én csak egy cső voltam. Isten egy összehengelített, így berakta két pont közé, beletöltött valamit, és átfolyt. Ez volt az én szeretem. Hát, hát akkor tényleg Isten érdi mert én is itt vagyok. Amikor megvan a mennyei perspektívánk, amikor, amikor Isten szemszögéből látjuk a problémát, Isten szemszögéből látjuk a szükséget, Isteni szeretettel látjuk az egészet, akkor én teljesen kimaradok belőle. És itt jön be az egy tudatosság, hogy oké, okay, akkor, akkor ez Isteni a dicsőség ezért. És ez a gyakorlatban hogyan mutatkozik meg, és hogyan vívjál meg azzal, hogy neked köszönik meg személyesen, hogy ezt és ezt tetted. Mi tudom én, zsúl, köszönjük, hogy tartottad a tempót az első dalban, és hogy, hogy nem adtad fel, és ez nagyon jó szolgálat. És most mondhatod azt a zsúl, hogy hú, hát ez, igen, ez azért izé. De hogy, tehát ez, ez nehéz kezelni, de ez, ez gyakorlattal majd valahogy alakul. Jó, rosszul, néha sikerül, néha nem sikerül. De értitek, hogy kell, Gábor, te is ügyes voltál, te is ügyes, mindenki ügyes volt. Ti is ügyesek voltatok, mindenki, gyerekek is ügyesek voltak, én is ügyes vagyok, mindenki ügyes. Öhm, tehát, Krisztófer is, ugye gratuláltatok egymást, hogy mindenki jó, mindenki fogja meg a vállát, a kezét, veregesse meg a vállát. Végig iszok, is tessék csak nyugodtan. Tehát azt látjuk, hogy hogy hogy a mulandó dolgokat, ugye az, hogy én magamnak veszem a dicsőséget valamiért, akkor az annyi volt. Tehát akkor annyit ért a szolgálatom, a ritmustartásom, az énektudásom, mindenem annyit ért, amennyit éppen akkor megkaptam. De amikor mennyi lesz a perspektívám, akkor nem a földre gyűjtök kincseket, hanem azért mennyi atyám elrakja nekem, amit kaptunk. Mint amikor egy szülő azt mondja, hogy na akkor fizes vissza azt az adott dolgot. És a gyerek odaadja a pénzt, és a gyerek azt hiszi, hogy ott megy a lecsóba a pénz, és kifizetett 1000 forintot a kőkeménye megkeresett zseppénzéből, és aztán a szülő még mondja: Egyébként félretettem neked azt a pénzt, amit kaptál, vagy amit te visszaadtál nekem. És itt van, tessék. Csak meg akartam nézni, hogy hűséges vagy, -e, hogy, hogy, hogy elhiszed, -e, hogy, én, hogy én gondoskodok rólad. Na Isten hasonlóképpen van. Amikor, amikor szolgáltunk, kapunk valamit, amit zsebre vághatnánk, és élhetnénk vele ulandó módon 60-70-80 évet, és utána velünk együtt temetnék el a sírba, és nem menne az örökkivalosságba. Tehát, hogyha, ha, ha mulandó módon gondolkodunk, akkor mulandó lesz az a végeredménye. Velünk együtt meghal az is. De amikor van egy mennyei perspektíva, amikor fölismerem azt, hogy Isten Isten az, aki rajtam keresztül bármit is végzett, rajtam keresztül szólt ahhoz az emberhez, rajtam keresztül töltött be egy szükséget, de ő, ő adott mindent, és nekiadom a dicsőséget, akkor az az, az örökkévalóság hogy gyűjtök magamnak is kincseket, és a minden ható Istennek dicsőséget szerzek fel, és erre is látunk majd még később ebből a történetben például. És akkor most, hogyha megnézzük ezt az Abcsel 6.2.4-et, hogy... hogy azt mondják az apostolok, hogy nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az a körül szolgálunk. Testverénk választatok ki magatok közül hét férfi, akiről jó bizonyságot tesznek, akik lélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra, mi pedig az imádkozás és az igény hirdetés szolgálatát végezzük. Most hogy látjuk ezt a kérdést? Van különbség a szolgálatok között? Ezek után hogy lenne? Miköze van az embernek, miköze van az apostolnak, vagy a, vagy a görög, vagy, vagy, vagy zsidó özvegynek ahhoz, hogy ő szolgál? Ő melyik részben volt benne? Bárkiből lehet cső. És cső csőnek kell lenni, semmi speciális, igehirdető, képességgel ellátott, gravírozott, fényesebb polírozott csőnek nem kell lenni. Istennek nincs szüksége ilyen dolgokra. Isten nem a külcsünkben, nem a képzettségben, meg nem a nagyszolnokokba utazik, meg a még jobban takarító, gyügyi takarító emberekbe utazik, hanem Isten egyszerű csövekbe utazik. funkciójukat a tellátókba. Egyben ezért nincs különbség a szolgálatok között. És... És éppen ezért, a, ha, ha az asztalnál szolgálás, hogyha az ige hirdet és ha az ima bármi a szolgálatod, akkor az ne tekints kevesebbnek vagy többnek a másik Mind a kettő fontos. Tehát ne gondold azt, hogy te több vagy, mert ne gondold azt, hogy kevesebb vagy azért, mert te nem állsz itt mondjuk tanítani. Ha, ha te benne vagy ebben a szolgálókörben, akkor száz százalékon vagy. Akkor tökéletes, tökéletes amit, amit, amit csinálsz, mennyi perspektívából. Független attól, hogy ez a csőnek a vége hová van irányítva, mert Isten irányítja a cső végét is, mindkettőt, és ő a belsejét, mindent ő határoz meg. És a Istenek Istennek még csőse kéne ahhoz, hogy ez betörtse. Tehát még nem is kellő szolgálathoz, Isten ugye a kövekből is tud magának fiakat támasztani, meg gond nélkül tud holókat küldeni, hogy, hogy illés, ilés volt, azt mondja, hogy te tette. Tehát, hogy Istennek nem kellnek szolgáló emberek, még csősek kell, de Isten az úgy dönt, hogy használ minket. És aztán van megint egy érdekes dolog, amit ugye olvastunk, a, amikor a hatodik versig olvastam, hogy, hogy kiválasztották őket, az apostolok eljállították őket, majd imádkoztak és ráütötték kezüket. Ez, ez azt jelenti, hogy ezeket az embereket kiválasztották, ugye az emberek, hogy úna na én rágondoltam, mert ő tényleg olyan, hogy ő szerintem jó lenne erre, elküldték, és akkor. Az apostolok meg imádkoztak, értük, és kiküldték őket. Jó, akkor megkapták a pozíciót, akkor ti fogjátok most csinálni a szolgálatot. És... Szia! Szia! szia! Felmerülhet akkor a kérdés, hogy, hogy, hogy van-e alkalmasság a szolgálatra. Mert itt egy olyan dolgot mondanak az apostolok, hogy, hogy legyenek szentilekkel beteltek, meg bölcsességgel, meg jó bizonyságok legyenek róluk. Most akkor ez kell legyen a szolgálathoz, kell bárni... Előfeltétele annak, hogy én szolgáló legyek? Van-e alkalmasság a szolgálatra? És van is, meg nincs is. Mondtam, a szolgálat, az egy ilyen kettős dolog, így nem különválasztható, picit, picit olyan, egyszerre mindkettő, egyszerre két teljesen ellenmondó dolog. Van is, meg nincs is, nincs is előfeltétele a szolgálatnak. Van olyan szempontból, amit itt olvasunk, hogy legyen jó bizonyság, aki szolgáló, legyen lélekkel teljes, legyen bölcsességgel teljes. És ez nem azt jelenti, hogy teljes, száz százalékos legyen, mert ki az, aki száz százalékos? Jézus. Ő, 105, 152. Ő végtelen százalékos. Mivel így az egy és a tíz nagyon szent emberek 30-32-ig fel tudnak kúszni a szentséglistán, de hogy, hogy ennyi. Teljes nem lesz, teljes lélekkel betöltött, még teljesen bölcs, az főleg nem. Tehát, Na mindegy, nem inspirázom túl a dolgot. Nem leszünk soha, mindenki nem lesz rólunk jó bizonysággal. Tehát lehet, hogy... hogy semmi gond. Ö, csak olvast fel, hogy most mit A Mike küldött képet? Most? Na, nem. Mike, most, na mindegy. Most nem fog fegyelmezni eszközöket a gyülekezet egyik vezetőjével szembe, hogy ne küldözgessen dolgokat tanítás alatt, de nem vagy, majd utána elmondom. Ja, értem. Nagyon fontos az, hogy a tanításat sem maga, a magad dicsőségét maga hangsúlyozza egy ilyen szemében. Ó, oh, jaj, na jó, akkor kezdjük az alapokról. is. A következőkben. Igen, azért csináljuk. Te, uuu! Jó, akkor három felé. Gábor, te itt maradsz elő, de nem dobolhatsz között. Na jó, van mindegy. Én ugye ezt csinálnám, hogyha vagy csináltam volna agyha, amikor én idős voltam, lett volna már szerv, vagy lett volna már szerv, videokaminót teltetek fel. Most sosem volt elég jó telefon, hozzá egy szerv Ej, ezek a gyönyörű 70-es évek tulajdonképpen. Szóval. Szóval. De, de 70-es már voltam gondolat, csak még két bátyám megelőzte. Na mindegy, jó, nem, nem menjünk tovább ez. Na, tehát, hogy, hogy ugye azt van előfeltétele a szolgálatnak, egy olyan előfeltétel, amit soha nem fogunk tudni teljesíteni. De nem az a lényeg, hogy te tele legyél lélekkel, meg, meg tele legyél bölcsességgel, meg mindenki jót gondjon rólad, hanem az, hogy legyen egy irány az életednek, ami Isten felé közeledik. Mert az, hogyha... Ha, tehát itt, itt egyértelműen látjuk, hogy kiválasztott szolgálatról van szó, tehát hogy akiket meghívnak egy szolgálatba. De nem az a lényeg, hogy tökéletes legyél, hanem az, hogy a tökéletességre. És a tökéletessége törekvés, az nem más, mint a keresztény élet. Te legyél Krisztus követő. Ezt jelenti ez. Mert a Krisztus követés, az a folyamatos betöltekezést jelentő lélekkel, növekvő bölcsességet jelent, egyre inkább azt jelenti, hogy jó bizonysággal vannak rólad. Ha te Krisztus követője vagy, akkor alkalmas vagy a szolgálatra. Nem a képzettséged, nem a feltételeid, nem az adottságait. Nem a körülményeit határozzák meg, hanem az, hogy te Krisztus követő vagy, akkor alkalmas vagy a szolgálatra. És alkalmas vagy arra, hogy akár diakó vagy legyél, akár az asztalmenet szolgáljál, akár vezető legyél, akár zongorázzál, ahol az, hogy kell neki képességek is, de hogy értitek, hogy, hogy ott van az, hogy ha te Krisztus követője vagy, akkor alkalmas vagy a szolgálatra. És nem kell, innentől nincs kifogás, egy kifogás lehet, én nem vagyok Krisztus követője, engem hagyj békén, akkor azt, mondani, azt fogom mondani, hogy békén hagylak, akkor térjen meg, aztán otána kapotlek tovább. És másrésztről pedig, pedig nincsen, nincsen, nincsen feltétele a szolgálatnak. Pont ezért, amit elmondtam, hogy, hogy egyszerűen nincs olyan dolog, amit, amit meg tudnánk tenni, nincs egy határ, amit át tudnánk lépni arra, hogy alkalmasak a szolgálatra. És eh, akkor ki szolgáljon tulajdonképpen? Én azt mondom, hogy mindenki szolgáljon, és nem azt mondom, hogy mindenki szolgálhat, ez is igaz. De azt mondom, hogy mindenki szolgáljon. Mert, mert a szolgálat közben tanul meg az ember szolgálni. Ez egy... Ez, ez csak, de hagyjátok a basárcok, már kezd zavarulni. Köszönöm. Szóval, hogy ez, ez ilyen tipikusan az a learning by doing dolog. Ez, ugye ez a tanul, tehát miközben csinálom, közben teszem. Autóvezetés pont ilyen. Krisztófer tudja, ő is tanul vizsgázni egy autóvezetésből. Azért mondom, mert én is szóval de Dehogy is nem tudja. Öt, én ötödikem és most? Én negyedikre mentem át autóvezetésből. A Gábat már vittem el, és itt van, tehát azért tudok autót vezetni. É, tehát, hogy negyedikre mentem át, mert amikor az ember vizsgázni tanul, Krisztoffer figyelj, meg mindenki figyelj, és te is figyelj, mert ne, nehogy ne élj vissza, hogy azt mondta, hogy aztán még most jön, amit még mondok hogy amikor vizsgázol, autovezetésből tanulsz, akkor nem az a lényeg, hogy te megtanuljál autót vezetni, mert azt majd akkor tanulsz meg, amikor a forgalomba mész, hanem megtanuljál vizsgázni autovezetésből. Erről szól az egész. Legyen 45 perc, amikor senki barom nem jön keresztbe, nem fékez be előtte, nem vág be eléd, és olyan mákod, hogy 45 percig semmilyen nagy hibát nem követsz el, ergo a kresszabályait nem szeged meg. Nem kell szépen tudni vezetni. 45 perc mák, erről szól az egész, és drága dolog. De hogyan tanulod? Meg ugyanúgy, a Christopher most tanulja meg, hogy én tanultam vizsgázni. Az első vizsgán, a második, meg a harmadik vizsgán tanultam meg vizsgázni, és a negyedikre sikerült, hogy Christopher, hajrá! Értitek? Így van a szolgálattal is, hogy amikor elkezdesz szolgálni, akkor tanulod meg a szolgálatot. Hat évet voltam hangtechnika szolgálatban, először megtanultam a technikai részét, utána megtanultam a pszichológiai részét, hogy hogyan kell a művészeket kezelni, hogy ez a... Adjál még rá egy picit uh -huh, így jó, így jó. Aha. Uj, most, most jó, egy kicsit még adok rá, jó, és közben nem mozdul semmit, csak mondom, hogy most jó, most jó, most jó. Nagyon jó akkor. Tehát, hogy amikor szolgálsz, akkor megtanulsz, átvertelek igen még téged is. De ez, nem, mintha nem tudtál volna róla. És olyan sincs, hogy szeren diongol, vagy a az énekeseket. Tehát, hogy amikor, amikor szolgálsz, akkor megtanulsz szolgálni. Ez az van. Szóval, hogy hogy amikor szolgálsz, amikor belekezdesz, akkor fogod tudni, meg akkor fogod megtanulni. Nincs olyan, vannak olyanok, hogy szolgálat iskolája, meg el hogy mondani teológiára föl ekkora fejet csinálni. Csak kijössz és azt a észre, hogy semmire nem mész a tudásodban, mert egy elméleti tudás. Pont ezért van hát sajnos kevés gyakorlat az iskolákban, de, de van mégis valami gyakorlati tárgy, főleg egyetemen már. Amikor megtanulod gyakorlatből azt, amit megtanultál, elkezdett csinálni, elkezdesz próbálkozni. Amikor ugye nagyon szeretek fával foglalkozni, és a műhelyben már alapvetően villanyszerelek, de így munka után bent szoktam maradni barkácsolni. Hát van, volt már két dohányzó a projekt. És akkor kérdezte Timó a második, hogy ez mi lesz, mondta, hogy tanulóasztal, mert rengeteget tanulok abból, hogy hogyan csinálom meg. És így mi jönnek a vendégek, hogy ez nagyon jól néz ki, hát nem örülök, hogy legalább valakinek tetszik, mert itt és itt és itt, és itt rossz, itt jobban lehetett volna ezt másként. Értitek, ahogy csinálom, úgy tanulok. A szolgált is pont ilyen, ahogy csinálod, úgy tanulod. Istennel járni és Jézus követni is pont ez, ahogy csinálod, tanulod. Teljesen természetes része az, hogy hibázol. A szolgálatban, a Krisztus követésben, a kapcsolatokban, a munkádban, mindenhol természetes része az, hogy hibázol. Természetes része az, hogy van a dologban, amiben többször hibázol, mert egyszerűen nincs képességed, vagy ústa vagy, vagy bármi. Emberek vagyunk, nem kell nekünk tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten elfogadjon minket. Hát mert Isten mikor leszünk előképpen jók? Soha. És, és pont ezért szolgáljon mindenki, és, és ez a motiváció, az a mindenki szolgáljon, aki Krisztust, Krisztust ismeri, ez volt, ami miatt ők vagyunk közösségbe voltak. Ez volt az, ami, ami megosztották egymásra a pénzüket, és megosztották egymással a szívüket is. Ez Furcsa dolog, mert, mert a közösség, az mindig egy ilyen, ő inkább ne, kihagyjuk. Akinek nincs pénze, aznak azért, akinek van, annak azért furcsa. Középvonalasok ők lehet, hogy szeretnék, de olyanból nagyon kevés van. Tehát az, hogy, hogy ismerték Istent, és hogy adni akartak neki, és adtak egymásnak egymás szükségei, egymás felé voltak, hogy egymás felé nyitott csatornák, Emiatt volt olyan erős a első gyülekezet. Hogy mindenki elkezdte aktívan Krisztust követni, és elkezdett szolgálni egymás felé, más felé. És ö, azt olvassuk a, a, az ötödik, hatodik versbe, hogy, hogy tetszett ez a beszéd, kiválasztották ezt a hét embert, akiket az apostolok elállítottak, állítottak, meg imádkoztak és ráéptették a kezüket. Ö, ezt már mondtam, hogy ez nem egy. egy ö, egy a szentségnek, hogy én szolgáljak. Hanem, hogyha te követed Krisztust, akkor így kezdj el szolgálni. És ezt most nem úgy mondom, hogy igen fontos, hanem konkrétan keresd meg a szolgálati területedet. Te miben tudsz szolgálni? Nem kell nagy dologra gondolni, hogy most akkor van a tanítás, a dicsőítés, meg a takarítás, csupa három nagy dolog, hanem nézd meg, mik azok a területek, amiket Isten eléd rak. Hogyan válasz ki az, hogy te mit akarsz szolgálni, mi a szolgálatod? Összeírtam három dolgot, hogy hogyan lehet egy ilyen, hogyan tudjuk megkeresni a szolgálatunkat. Az első pont az az, hogy az ember szemüveget le és az Isten szemüveget föl. Hogy ne úgy tekincs az emberekre, ne úgy tekints a helyzetekre, ne úgy tekints a szükségre, a szolgálatra, bármire, hogy emberileg, hanem legyen meg ez a, ez a mennyei perspektívád, amiről újra és újra látjuk, hogy előjön a Bibliába. Pál is sokat beszél erről. Legyen egy mennyei perspektívád. Vegyem le azt, hogy én hogy látom a dolgokat, és nézzek már Isten szemével a dolgokra. Ahogy Isten, Isten szívvel, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy viszonyul az ember, azok fel az emberek felé, vagy bárki felé. És euh, akkor látni fogom, hogy Isten mit lát szükségeknek, hogy mi neki fontos, hogy hogyan tekint ő az adott emberre, nem én, hanem hogy ő hogyan tekint. És már is megvan a szeretet betáp. Megvan Istennek az erőforrása, be van kötve ebbe a, ebbe a körbe. Miha is nem a saját szememmel tekinteni az emberekre, hanem Istenével, akkor azonnal megtörténik ez a betáplálás. És a második az, hogy csatlakozzak is erre rá. Mert az emberi erőforrások azt tudjuk, hogy elfogynak, az Isten erőforrásokról meg tudjuk azt, hogy nem fogynak el soha. És tiszták, százszázalékos tisztaságúak. Soha nem lesz benne semmilyen önzőérdek, soha nem lesz benne tökéletlenség. Ez is furcsa, mert amikor emberileg csinálnak, akkor van hulladék, amikor emberileg igyekszünk szolgálni. Ha emberileg megyek és az embereket szeretem, akkor tíz emberből kilencet fog tudni szeretni, tíz emberre vissza fog mosolyogni, amikor elmosojgok, egy nem fog vissza mosolyogni. De ha mondjuk én isteni mosolyan mosolygnék mindenkire, akkor 10-ből 10 tíz lenne. ilyen nincsen vesztesség, még ha úgy is tűnik emberileg. És ezt látjuk az apostolok hogy nagyon sokszor úgy tűnik, hogy rossz irányba menneknek, hogy vesztességgel szolgálnak. De nem. Amikor börtönben vannak, amikor, amikor megverik őket, amikor, amikor megölik őket, akkor nincs vesztesség. Isten tökéletes terve egy emberleg felfoghatatlan módon ért célba. Isten. Szerető csatornákon keresztül az ő erőforrásaihoz a betölt emberi szükségeket. Akkor is, amikor látjuk majd két fejezettel később, hogy István az életét, életét veszti, vagy megölik. Istennek akkor is az ő terve akkor tökéletesen célba ér még úgyis, hogy mi ezt nem látjuk. És a belegondoltak ki az, aki ott áll István, István kövezésekor, és kire van ez hatással? Saúra, akiből később Pál lesz. Az a Pál, aki a, több mint a felét az Új Szövetségnek megírta. Az, aki, aki, aki rengeteg embernek a levelei alapján rávezette a hitől, meggyőzött embereket. Na, az akkor ez hány százalékos nyeresség volt? Hány millió milliószoros volt egy ember élete? Értétek, Istennél nincs, vesz, Istennél nincs veszteség. Rá kell csatlakozni Istenre és bízni benne, hogy a jó dolgokat fog keresztül tenni. még hogyha mi mondjuk bele is halunk akár. Mert Isten útjain nem a mi útjaink, nem tudjuk. Nem tetszik, nem tetszik, ez van, nem tudjuk megérteni Isten útjait. És jobb is azt hiszem, hogy nem értjük meg, mert megijednénk, hogy mit akar csinálni. És a harmadik dolog, hogy tartsd az irányt. Hogy amikor, amikor Isten elküld egy adott területre, bár egy szolgálatba. És itt nem, tényleg nem csak gyülekezeti dolgokról van szó. teket egy gyülekezeten belül is, hogyha ha úgy érzitek, hogy szeretnétek ennek a gyülekezetnek adni valamit, csak kifejezni azt, hogy, hogy szerettek ide járni. Van lehetőségre. Például nyomkodni, a Powerpoint, négy gombot kell nyomni, négy gombon összesen, és nem egyszerre, tehát egyszerre csak egy gombot kell, és elég logikus, hogy mikor melyiket. Ez is egy nagyon jó módja annak, hogy te is adjál valamit a gyülekezetbe. Vagy mindannyian felnőttek vagytok, biztos vagyok benne, hogy egy porszívót, meg egy, egy törlőrungyot tudtok kezelni. Maradjatok néha itt takarítani. Hogy én szeretnék néha, hogy tök jó, hogy tisztaság van, az nem magától szokott lenni, azt elmondom. Érdemes egyszer így néha így egy ilyen esős idő után megnézni, hogy, hogy milyen idő, vagy milyen koszok vannak, vagy ugye lehullottak most az elvileg nem lomb fákra fákról a tűlevelek, és élmény volt múlt héten így, így szedegetni ki így a, a szőnyegnek a hurkai közül a, a tűlevele. Én tényleg élmény volt, tehát ilyen nagyon megnyugtató munkafolyamat. De, hogy, de tényleg egyébként, tehát ilyen kis meditatív dolog, hogy így... Azt kell. Igen, egyébként nekem kell, péld. Jössz, akkor Géza, is írlak. Uh, jó, hát hangfelvétel is készült róla. Jössz? Jó, oké, okay. megbeszéltük. De ez lesz a hatása, hogy csináljuk majd együtt, jó? Tehát, hogy... hogy, hogy az biztos. Őik lesz a WC akkor. Tehát, hogy, hogy amikor, amikor benne vagy a szolgálatba, akkor, akkor tartsd az irányt, akkor tartsák ki benne. Mert egy idő után már nem lesz megnyugtató a 42. alkalommal is te ki a tűleveleket a szőnyekből, akkor már nem lesz megnyugtató, de akkor is tarts az irányt. Mert Isten tudja, hogy hová akar szükségek, hol vannak szükségek, hogy hogy akarja betölteni az ő erőforrásaiból, és nagyon fontos, hogy nekihagyjuk a dicsőséget. Ez az, amit nem lehet elmondani, hogy hogy kell csinálni. Ezt nem, ez, ez nincs recept. Amikor elkezded szolgálni, akkor el fogsz bukni sokszor ebben a dologban, de sokszor, fogsz, sokszor, sokszor győzni fogsz, és istenek fogod tudni adni a dicsőséget. Amivel pedig a mennybe fogsz kincseket gyűjteni. Ami, hát, ha valaminek van értéke, annak van értéke. Nem az, hogy annak jó értéke van, annak, annak van értéke. A többinek nincs értéke, az velünk együtt megy a koporsóba, és azt is megezik a kukacok, nem csak minket. Úgyhogy... Nagyon fontos az, hogy, hogy legyünk, legyünk ilyen alázatosak egyszerre, és egyszerre céltudatossak a szolgálatban. Legyünk, ismerjük fel, hogy Isten akar minket használni. Bár nincs sem szüksége, de akar minket használni. Hogy Legyünk, legyünk isteni, mennyi perspektív, mennyi szemlető emberek. Csatlakozzunk Istenre, és tartsunk jobban, amit köcsnél, és tartsunk jobban, hogy, hogy növekszünk Istenben. És így, a, így lesz meg ez a folyamat, hogy, hogy Isten újra, és újra, és újra át fog minket mosni. A szolgáltatón keresztül, és úr, minket is meg fog áldani. Ugye van az, hogy az igavonulőkörnek ne be a száját. Amikor te igavonulőkörként csöveskedsz és Isten használ, akkor ne, ne, nem köti be Isten a szádat. Téged is megáld. Amikor elkezdesz szolgálni, akkor, akkor téged is megáld. Aki, aki tanított már legalább egyszer is az életében, az tudja, hogy amikor készül a tanítás, akkor ő többet kap, mint amit ő továbbad. Amikor, amikor ott van az, hogy, hogy, hogy értitek, aki szolgál, az, az megtapasztalja. De ezt is csak akkor lehet megtapasztalni, ha elkezded. Nem ezzel indul, hogy visszakapsz, hanem azzal indul, hogy elkezdesz adni. És mi a szolgálatnak az eredménye? Hát van neki egy direkt, meg két indirekt hatása. A direkt a közvetlen hatás az, az hogy szükségek betöltetnek Isten dicsőségére. Ez a szolgálatnak úgymond, a nulladik hatása. Mert nem mondanám azt, hogy ez a legfontosabb, ez a legdirektebb, a legkézzel hatása. Ugyanis Isten hatékony. Isten nem valami szellemi síkon tölti be a szükségeinket, mert amikor nem tudom befizetni a gázszámlámat, akkor Isten nem az, fogja, hogy nem az van, hogy szellemi harcokat folytat, és akkor lezárjanak, és nekem ebből semmit nem érzek, és ugyanúgy ott van a csekk, és ott van az üres kezem, hanem mondjuk bekopogtat valaki, és azt mondja, hogy figyelj, itt van 6422 forint, nem tudom mire kell, de itt van. És nekem ott van egy 6422 forintos csekk a kezemben, és azt mondja, hogy én tudom, hogy mire van. Ez az, amikor Isten betölti a szükségeket valaki szolgálatán keresztül. Itt most egy anyagi dologról van szó. Vagy ott ülsz, és azt mondod, hogy én mindjárt kiugrok az ablakon. Hallottam ilyen bizonyságtételt, hogy egy sárc mondta, hogy, hogy eldöntött hogy öngyilkos lesz, de hogy még lemegy egyet kosarazni. És így, így mondta előtte, így, így, így gondolkozott meg minden, is azt mondta, hogy Isten, ha vagy, akkor lép közbe. És lement kosárlabdázni, és utána eldöntött, hogy hazamegy az, az, és végethet az életének. És ott labdázott, és odajött hozzá valaki, és azt mondja, hogy figyelj, kérdeztetek valamit? E, persze. És hát figyelj, én nem tudom, hogy, hogy te ki vagy, meg mi vagy, de én ott voltam fönn a szobámba, és imádkoztam, és Isten azt mondta, hogy jöjjek ide és meg, hogy ismered-e Jézust. És oda ment ez az ember, és megkérdezte, hogy ismered-e Jézust. Hát, a srácot leült egy kicsit gondolkozni, hogy most akkor ez, ez mi van, és Isten így közbelépett az életébe. Isten látta a szükséget, fölhasznált egy szeretetteljes csatornát, arra, hogy azt a szükséget, és az, az ember megmenekült, megtért, és nem lett öngyilkos. Istennek, a, ez az elsődleges hatása a szolgálatunknak, amikor engedelmes és szerető csatornák vagyunk, hogy Isten egy szükséget betölt, amire igenis szükség. Nem csak a második Ferrari-t adja meg, ha valakinek arra van szüksége, akkor az, de nem, nem kell valamire a gyereket is vinni az asszonynak az is oldában. Tehát, hogy, hogy ha, ha Isten betölti a szükséget, ez a direkt hatása. És van két indirekt hatása, amik talán még fontosabbak is. Az első, amit már említettem, hogy a szolgáló is épül együtt a szolgálatban. És növekszel Krisztusban. Éppen ezért, aki nem keresztényként nem kezd el szolgálni, az nagyon, sok, nagyon lelassítja a növekedését. Nagyon lelassítja a növekedését. Soha nem vagy próbára téve, olyan vagy, mint valaki, aki otthon ül, és állandóan gyúrós videókat néz a neten. Minden tud róla, de oda kerül, hogy, azért, hogy akkor, akkor föl kéne emelni valamit, nem tudja. Úgy, hogy hogy kellett volna eljutni oda, hogy most menjen, de nem megy. Ezért járunk falat mászni, mert elég izmozós, motivációs videót nézni. most már neki kell állni, motiválni magunkat, és fölmászni a falra, és szenvedni, és az életünket adni 30 centi magasságban. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, ez is egy hatása, hogy növekedünk, azáltal, hogy teszünk, edzettekké válunk lelkileg, növekszünk Krisztusban. És van egy indirekt hatása, ez a 7. versben olvassuk, kapcsán 6-7. Az Isten igéje pedig terjedt, és a tanítványok száma igen megnövekedett Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan engedtek a hitnek. Pincéreket választottak ki. És azt olvassuk, hogy nem az, hogy sokan csatlakoztak, vagy mintegy háromezeriek, hanem igen megnövekedett Jeruzsálemben a hívők száma, és még a papok közül is sokan megtértek. Amikor valaki elkezdenek Istennek szolgálni, Egyszerű csatornák lesznek, nem prédikátorok, nem takarítók, meg szőnyekből üleveleket kiszedők, meg dicsőítésvezetők, meg étel adót emberek. Hmm? Sajt, készítő. sajt készítők vagy heringékenyek. Tehát nem a, nem a pozíció a lényeg, hanem az, hogy te engedelmes legyél, és odaad magadat, és azt mondja, hogy Istenem, mutasd meg, hogy hol akarsz nekem használni, és használj, és kérlek, adj, hogy neked adjam a dicsőséget, és tudom, hogy megfogadod az erőforrásokat. Amikor ez megtörténik, akkor nem csak szükségek töltetnek be, nem csak nekem lesz jobb, ha emberek fognak megtérni. Jézusnak nem sok parancsa volt, de ez volt, hogy menjünk és tegyük tanítványokká az embereket. És itt azt látjuk, hogy ez egy nagyon hatékony módja, amikor emberek beállnak a szolgálatba. Hogy emberek fognak megtérni. És ha valaminek van értéke, ha valami fontos, akkor ez. Lehetsz te bármennyire felnövekedett ember, lehetsz te bármennyire okos teológus. Véghallgatod akármennyit tanítást, test, szétosztasz bármennyi ételt. De ha a pokolra jutsz, akkor mi értelme van? Vagy ha senki nem ment ezen keresztül, nem is nem találkozott Istennel, ha senkinek nem, nem tudta Isten megadni a hitajándékát, mit ez az egész? Amikor Isteni szolgált történik, akkor emberek fognak megtérni. Nem értem, hogy miért, de ezt látom a Bibliába. És... És szeretnének bátorítani teket erre, hogy, hogy meg magamat is, hogy, hogy figyeljünk Istenre, legyen Istenre figyelő a szívünk, és álljunk bele. Vagy ha benne vagyunk már a szolgálatba, és már torking vagyunk, vagyunk beleállva a szolgálatba, akkor tartsunk ki benne, és csináljuk. Akkor menjünk tovább. Akkor, akkor törekedjünk, még jobban csinálni, törekedjünk, még inkább a Hogyha nem tudok szeretettel lenni azok felé, akik, akik felé szolgálok, akkor, akkor válj csak szemüveget. Legyen ott bennünk ez a folyamatosan erre törekedő. Isten megadta a receptet arra, látjuk a Bibliában, hogy hogyan kell őt követni. Próbáljuk meg erre egyre inkább a recept szerint megfőzni az életünket. Soha nem lesz tökéletes, de minél jobban törekszünk, annál közelebb leszünk mennyi Istenéhez, ami szerető Atyánkhoz, aki az életét adta, hogy, hogy, hogy nekünk, nekünk örök életünk, vagy hogy kapcsolatba lássunk a Teremtőnkkel. Hogy ne az elvalasztottság legyen az életünkbe, és a folyamatosan vágyok valami után, amit soha nem tudok elérni érzés, hanem az a békesség, a legnagyobb viharok közepette is. Úgyhogy, ha szeretnétek megtapasztalni ezt, akkor, akkor tartsatok ki a szolgálatban. Ha nem szolgáltok, akkor szolgáljátok. Ha láttok egy szükséget, ha ott van valami újra és újra, hogy igen, ezt kellene csinálni, akkor csináljátok. Ha szükség van ebben segítségre, szóljatok. Mert, mert ez a névekedésünknek az egyik nagyon fontos kulcsa. És ha nem tesszük, akkor rengeteg áldástól vágjuk el magunkat és másokat is, és kevesebben fognak üdvözölni. Úgyhogy ö, szeretnék most imádkozni, és, és szeretnék kérni titeket, hogy ö, ez megint csak nem az, ami most egy imával meg lesz harcolva, és odaszállom, és kész. De kérlek titeket, hogy ha ott van a színetekben az, hogy ha nem is tudjátok, hogy milyen területen az életetekben, de szeretnétek, szeretnétek aktív csövek lenni, akkor ez egy jó lehetőség, hogy most Istennek ezt kifejezheti szándélykodat. Nem egy hatalmas elköteleződés, és nem itt most ebben a fél percben fog az életednek a lelki szintje 14%-ot emelkedni. De egy jó kezdet azt mondani, hogy, hogy Istenem, én, én akarok, akarom, akarok. Nem tudom, hogy mit kéne, de, de tényleg szeretném azt, hogy, hogy neked, neked engedelmes tudjak lenni, szeretném azt, hogy használj, szeretném azt, hogy az emberek rajtam keresztül megtérjenek azáltal, hogy ezt vagy azt, vagy azt tudom, hogy mit csinálok. De akarok, akarok, Istenem, növekedni, akarok, akarok veled kapcsolatban, és akarok áldás lenni, akarom, hogy rajtam keresztül töltsd szükségeket. És utána jön a nehéz része, hogy ebben kitartani már, vagy a szolgálatban, vagy a keresésében egyszerűen csak menni, és csinálni, és csinálni, és csinálni. Annak, aki, aki könnyen feladja, annak nehezebb kereszténynek lenni. De olyan jó, hogy aki könnyen feladják, azoknak is ott van is a Szentléleknek az erre, ott van a az Szentléleknek az emlékeztetése, hogy, hogy figyelj, itt egy szükség. Emlékszel, a Berci beszélt erről is neked, hogy a szívet, hogy kéne csinálni, na most, na most gyere és csináljuk. A szeretnék imádkozni is közben kérlek, hogy ha ott a szíveteken ez, hogy rossz szeretnétek így, így szánni magatokat Istennek, szeretetteljes csőként, akkor, akkor szánjátok oda most magatokat. Sosem késő, és, és nem lehet túl korán ezt elkezdeni. És hát gyönyörű út lesz. Lehet, egy kövezés a vége, meg börtön, meg ilyenek, de, de mennyi perspektívába gondolkodjunk. Én is, meg ti is. Mennyi éveg már az odaszállása, az már így elkezd tölteni. Még a fizikai síkod nem is történt semmi. Amikor odaszállom magamat Isten már, akkor azt mondja, hogy ah, ez az, de jó, megértetted az üzenetet, ez már valami. Akkor gyerekedik kell el csinálni. Köszönöm Jézus azt, hogy szóltál hozzám. Köszönöm Jézus azt, hogy te példát mutattál a a tökéletes szolgálatból, a tökéletes szeretetből és a tökéletes motivációból. És uram köszönöm azt, hogy te nem várod, hogy mi is tökéletesek legyünk, mert sosem lehetünk azok. És, és köszönöm azt, hogy emlékeztetsz újra és újra egy engem is, meg, meg mindannyiunkat arra, hogy, hogy legyünk aktív követői, ne csak, ne csak ilyen padmelegítők, ilyen meg, meg teológiailag egyre okosabbak legyünk, hanem legyünk aktívak, uram. És én kérlek téged azokért, akik, akik benne vannak szolgálatban, bármilyen szolgálatban, hogy így, hogy adj, adj mindannyiunknak frissességet, uram, adj, adj helyes látást, meglátást a szolgálattal kapcsolatban, veled kapcsolatban, magunkkal kapcsolatban, az emberek felé, akikkel szolgálunk felé, is uram, hogy legyen, legyen helyesen meglátásunk, hogy adj uram frissességet, kérlek azokért, akik, akik bármilyen így úgy érzik, hogy már nincs kedvük csinálni, uram, kérlek, hogy, hogy vezessd őket. Akár küldőket egy másik helyre, és küldje helyükre valakit uram, vagy vagy törzs fel felőket energiával, ad, hogy vagy tudjunk mindig tudjunk rácsatlakozni uram és, és erőforrásaitból tudjunk, tudjunk adni. És uram, szeretnének azokat is kérni, akik nem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal, akik, akik vannak, érzik, hogy kellene valamit lépni, de, de akár a körülményeik, vagy bármilyen másokban nem tudják, hogy mit kell, kérlek, hogy vezessd őket. Mutasd meg, hogy mi az a terület, ahol, ahol személyesen őket akar, akarod használni, azt az embert. Mutasd meg, uram, azt, hogy, hogy mi az a képesség, esetleg, amit te akarsz a, a te országodnak a javára ők kamatoztatni. És kérlek, Uram, add, hogy, hogy minden cselekedetünk, Uram, neked adjuk a dicsőséget, akár akármilyen akár dolgot úr, teszünk, Uram, amit, amit tőled kapunk, akkor azért neked adjuk a dicsőséget, de ne adjunk olyanok, mint Análiás és Szafira, akik, akik a te adtak, de maguknak, maguknak akarták a dicsőséget, Uram. Én kérlek téged, hogy, hogy ad, hogy tudjunk, tudjunk minden cselekedetünket éget dicsőíteni a szolgálatunkkal. És kérlek Uram, hogy, hogyha most van valami elhatározás a szívünkben, hogy, hogy, hogy akarunk változtatni a cselekedeteinket a szolgálatot való hozzáállásunkon, akkor, akkor hogy a sátán elopja ki ezeket a magukat. Uram, kérlek, hogy, hogy folyamatosan Te gondozz ezt a magot, és növelhet föl, legyen belőle termést, legyen valami, valami, valami gyümölcse ennek a döntésnek, ennek a szívnek, ami most van bennünk. Kérlek Uram, hogy dolgozz bennünk a héten, is ad, hogy, hogy tudjunk, tudjunk neked jó apostolaid lenni, jó, jó követeid, és tudjuk, tudjuk az üzenetedet átadni, Uram, hogy Te, te, te, vagy, a, te vagy a világ megváltozja, és Te vagy, Te vagy a világ üdvözítője, és, és mindannyiunknak a szerető atya, aki, aki kapcsolatot akarsz velünk. Köszönöm neked Istenem, hogy jöhetünk hozzá, és köszönöm azt, ha elbukunk ezen a területen, te akkor is újra visszafogadsz minket, és újra onnan folytatod, ahol kiestünk, és és, és megerősítesz még jobban az a szeretetedben és a te elhívásodban minket. Köszönöm hogy ezt neked az Úr Jézus nevében kiáltott téged. Amen.